Att vara lekfull med kameran. Att hela tiden sträva efter den perfekta bilden det är någonting som jag personligen tror kan verka hämmande för vår kreativitet. Jag tror att en ihärdig perfektionism leder till ett tunnelseende som gör att vi håller oss på den säkra och trygga vägen. Något som i sin tur kanske hindrar oss ifrån att hitta nya ingredienser till våra framtida bilder. Att springa runt med kameran och fota obetydliga saker det är lite som att leka med bollen med sina kompisar på en sjumana plan. Det är liksom i leken som vi kan utveckla färdigheter. Det kostar ingenting att göra fel. Och ju oftare vi leker med kameran desto säkrare blir vi när vi hamnar i skarpa situationer. I leken bygger vi upp Få referensbank kring vad som är möjligt och vilka inställningar som kan krävas i olika situationer och så vidare. Jag skulle vilja ge ett litet tips och det är att uppmuntra dig till att ta någon timme några gånger i veckan och ta fram kameran. Ge det ut eller röra dig i ditt hem, det spelar egentligen ingen roll. Men tvinga dig själv till att komma under underfund med din kamera. Plocka fram saker, fota dem ifrån olika vinklar, se vad som händer med ljuset om du lägger dem på ett ställe i ditt hem kontra ett annat. Hur upplever du bilden om du placerar objektet i den ena hörnan, i mitten eller kanske i andra hörnat på bilden? Vad sker om du står rakt över det du fotar kontra om du ligger ner och tar ett grodperspektiv? Och kom ihåg syfte behöver inte vara att skapa den perfekta bilden utan att komma underfund med den underbara leksak du faktiskt har investerat i.